Gaur gomendatuko izudena, gauza bakarri izango da, baina liberean formatu eta hizkuntza ezberdinetan topa ezaketzuen zerbait. Eta gaur e, gomendatzeran indoa nahi zuzen zintzia fikzioa da. Duela gutxi, 2000 zortzian, usteet, e, atera zuten dokumental bat, Los Mundos de Ursula Kale Eguin e, deitzen zana? Horrein dela gutxi ikusi dut eta benetan aluzinatu dut zinago oso, oso oso dokumental ona iruditu zait. Eta baitare iruditu zait, e, bastante ondo erakusten dula enjustu neri zer interesatzen zaidan hortik. Eta neri zintzia fikziotik interesatzen zaidan da? E, nola jendearen jende askoren irudin dagona E, bizigean jende artea, baina ontenekin, eta berdez, e, ez, azalberdearekin, e, ba nola irudik atzen dugun, eta nola zintzia fikzioa e, idaz lehasko kerabili duten mundua birpentsatzeko, ez? Eta, e, ba, ezagutzen dugun jende artean, ematen ez dian bezelako, harremanak, eman nalko dian, jendarteak pentsatzeko eta e, zapalkuntza eza eman godan jendarteak e, pentsatzeko eta baduka e, elementu oso askatzaile bat, ez? Eta askotan irutzen zait e, murrizen dala, hori, antena jartzera, ta bai eh ongo da eh ongo da eh ongo denez eh zientzia fiksioa tortaraz uzendua baino interesgarrien iruditzen saiaen aneri beintzat dain justu hori e, aukera ematea um, bestelako errealitateak eta bestelako munduak sortual izateko, ez? Gainera e, kasu batutan zerotik edo bueno, aldan zerotenetik eh pentsatzea munduan nola izango litzoteke nola erlazionatuko litzoteken e, gen, nola erlazionatuko litzateken izakiak eta superinteresgarri iruditzen zait. Ka, e, horrek egin du e, sektore baztertuetako jende asko gerturatzea zientzia fiktziora nez eta E, orain dela oso gutxira arte, oso gauza minoritarioa izan da. Ba, duka, azken garaietan ari da e, sortzaile pila bat, bon, azken garaietan nik ezagutzen dutela, no. Azken garaietan ari da jende pila bat e, enfokea hor jartzen ez? Ekumen ezberdinak eman dia, submundu hori ezagutzeko, adibidez, Bilbon egintzan eh zientzia fiksio feministaren eh festivalan izibil da ituzetzaiona eh gazteleredasko idazleen artean bago lana bai visible itznan web bat saiatzen dana eh zientzia fiksioko emakume idazleen inguruko informazioa zabaltzen eta e, jendeari pos, e, larazten eh larasten saiatzen nola zentralizatu informatu horlako funtzioen batekin. Honez baita ere hiri izentzia edo importadoraz bezalako liburuak daude. Leiak eta ezbernietatik ateradianak, adibidez hiri izentziaren kasuan, eh et kanpoko pertsoneagaiak eduki behart zituzten relato guztiak, baina Etzun horrek izan behar, em, relatuaren, osea, pertsonaia hori edereratik kanpo egoteak etzun izan behar eh relatuaren gain nagusia. Gain nagusia beste bat izan behatzen. E, eta, eta enpotradoraren kasuan, eh ba naizutena eksploratu zan E, literatura fantastiko erotikoa. Honez guztiaz gain, badaude baita ere, editorial batzuk horrelako e, obrak bereziki egitatzen dituztenak, ez? Nik bi ezagutzen ditut, e, bat e, krononauta deitzen da eta bestea editorial zerbero deitzen da. Eta, bueno, Kronauta ezagutzen dut, e, liburuen bat irakurrietelako baino gehiago ezagutzen dut editorial zerbero eta ateratzen dituzte e, iruilea betero liburuak eta e, superinteresgarria irutzen zaitzen foketatik e, sortzen duten. E, denak dialako ez du zertan izan pentsamendua eraldatzera bederatuak batztuan izan daiteke Barrenak azaltzeko baita ere, baina oso-oso e, puntu nere, nere, bueno, nere zagutza rentzako e, zoikoetatik, ez? Eta superinteres garrera egiten zaite esan e, jende horreke egiten duna. Eta, klaro, behin nolako gauze zetxe egiten jarrita, ezin aipatu gabe utzi nire Noel Stevenson maitea. Noelle Stevensoni komikietatik ezagutzen dut. Gazteleraz, Leñadoraz edo Nimona, em, bi komikiez berdin dira. Eh? E, leñadoraz eta Nimona dauzka. Em, eta serie batean du, oraintxe bukatu dana, em, Shira deitzen dana. Dala, eh, aspali, aspali, aspali, egin dako revisio bastante ezberdina. Nikusten hor ikusten dela bastante argi, eh, zientzia fikzioa eta eh, kultura afrikiaren inguruan mugitu jendearen evoluzioa edo, behintzat, seb publiko ezberdinetara iristen dan, ez? E, eta zira eske iruditzen zait liluragarria. Bera, Noel Stevenson osoki no, ez eh? iruditzen zait liluragarria. Eh leñadoras da komiki bat e, em, Dagona, e, kanpaleku batean E, kokatua, oza, udalekuak izango alira bezala edo, eta, ba, daneskatale bat, e, pues, e, aventura ezberniak beizitzen dituzte la ta hori. E, superinteresgarria da, lehenadorezek dauzka kapituloak eta kapituluak eta kapituloak eta kapituloak eta kapituloak eta, kapitulak. eta e, mutiliak kasi inexistenteak dira. Oza, mutiliak ateratzen dira, Oso noizean behin eta oso oso oso oso modu e, sekundario batean ez gehienean eta e, liliuragarrri iuditzen zaite beraien bon, kanpalekuko eslogana da gazteleraz e, amistad da tope bezala itzuli dute. Eta da hori, pertsona ezberdinak, ezberdin erlazionatzen dira, ezber... Ez? Nola euren artean babesten dian eta indartzen dian, ez? Em... Gero e, nimona dago ere, eta nimona dali juro agarrien eritzako, porque munduko gaizto txintxoena eta munduko txintxo gaiztoena ditu. Osa esken, liliura garri iruditzen zait. E, ze ondo egiten duen hori e, tipa honek. Ba, sira nere berdina hartu zen da. Sira ikusten duzu eta oso zaila da ezgelitza liliuratuta gaiztoarekin. Eta ez gaiztoari aliketa ondoen jutea guztia ez desiatzea, ez? Eta hori, buah, hori kristona. Ehm... Sideranya dijo a eh, leñadoras eh, en Ildotik eh bai mutilgeia dira baina berriz oso oso oso secundarios dira porque garrantzitsuenak eh, garrantzitzenak neskatalde bak dira eta bueno eh, mutil bat neskatalde horrekikoneiko gertukoa baina baina ez da presencia zentrala. Eta lilura garri iruditzen zait, e, planteatzen duten du ikuskera guztia. Osa, ni oso, oso, oso fananaiz horrena eta gomendatzen dizuet oso-oso fuerte, alba ez dute ikusteko seriori, porque pff, e, marrazki bizidunak dialata jende askoren radarretik kanpo gelituko zen segura aski, Baina eski, zait, izugarria. Naiz oso fana. E, kao, ni ni nator e, sortzailaren fana izatetik. Orduan <laughs> da, e, jarri di otgo gehiago ikustea. E, esa, e, la hori. Arian jarri di gehiago ikustea eta egian ere gustatzen zait, baino nik, komendatuko nizueke, sire ere ikustea. Eta, hau izan da, e, Gaurko gomendia e, iruditzen zait bastante piste eman dizkizue dela e, nahibalin badzu desploertu eta bideo herrrik e, saiatu ba... nondiko eukia izateko. Eta hori e, ea baliagarria zaiz eta ea interesgarria zai zuuen deskuritztzen duzuen guztia. ondo izan eta aurrengora arte